Bueno, hemen gertatu dena izan da, hori etxeak, enpresa eh, horria judikatu zioten, eta, eh, oza, UVPOak jasotzen jasotxaiak, pertsonek, beraiek, ba fiantxa bat jarri zuten diru bat, eta, ba, etxeak itekota hori. Bitartean, eta abal bat, ekin bidez, eskatu zuen kreditu bat, kutxabanken banken, ba, etxeak erosteko, eta, hori normala. Ordun kontua izan da, beak eh, ezin izan duela balarekin jarraitu, eta eh, etxeak itxulin ahi izan du, baina, eh, ordun logikoina nintzateke, fidantxa itxultxea aurduan, e, irunbik ez e, ziurtatu zidoten, bai, inolako hasen gabe, diru eitzuriko zidotela eta dana konponduko sala. baina nola hasipa enpresa hau, e, porrote gindu, orain hartzeko e, dunen konkurtsoan dagoen, e, neska hona autopatzen da daukala kreditua, bai, zorra, beraiekin ez diotela, bera durik emoten, baina ez daukatxeik. Ose, etxera ez dauka, beraak ezkadutako kreditua hor e, ez, geratu da, bera jarretako dirua momentuz ez du ikusi, eta gainera, kutsa bankaik erreklamatzen dio. Zerbat, eko azari gara. azarigara? O, mila eurotako euratokoa izan zen eta da, hori, diru hori da, berai, berai, eskatzen diotena, berak, irun biri, entrakatu zena, babes ofisialeko etxe bat, bai, jasotzeko, berak, ez ezkoa o sea, du, ez du etxea jaso, baina, alde ez diote, diru bai txultxe, zaten, diote eskuatzen atxendia hori nola nasipa enpresa horrek, ba, egin gindu, eta, klar, orduan kontua da, hori, o sea, babes ofisialeko etxe bat izan da, logikonalitzate hor, edo udalak, edo irumbik, diru hori txultxa. Bera, jarretako dirua, esken finean. E, bitxia da babes ofizialekoetxe bizitzak izanki, e, alako babes gabeta sun e, egoeran e, aurkitza ez da? Claro, hori da, da razona, normal lehan babes ofizialekoetxe bando, hor ba, daukazu, euskoia horlaritza, teorian, zure gain, no? zure defentsa egingo duena, baina kasontan, eh? oza, kasontan behak dirua jarri, Eusko Jaurlaritzak ezeudalak es esinore hemen esrr esan, bereak dirua galdu, hartzekoen enpresa hortan ba noizbait kobratuko dut, baino hmm. inores duardurarik hartzen, baino berari bai eskatzen diote dirua. Hortelako bai. Bien bai. bitartean Kutxa Bankek, bakreditu horri esker, interes batzuk ere jasotzen ari ditu, ezta? Claro, claro, claro, jasotzen ari du eta eskatzen du ba, ori, demorak eta holako holako gausak bitartean bea, gainera, o sea, jaso ez duen zerbitzu bategatik. Bea ba bezofisoleko etxe bat ez dauka? E, hori dara medio, Jos Antonio Santan hori, e, irungo alkatea eta irumbiko presibente benenean ere, hartu lak eskatzen bizkietu. Bai, bai, hori da. Gainera, e, hor dago, zeireun mila eurotako bat hasipa enpresa horrek jarri zuen udalan. Beaz guk eskatzen duguna da diru hori, osea enpresa hartzekoren konkortan baldin badago diru hori hartu eta be neska, osea justu irungo kasuar eta beste kasuak e, kasuetako jendeari dirua itzultzea eta beintzat bere, osea beintzat jarraitu ari izateko, beintzat, ezta? Beraiek eskatutako diru jartako dirua berreskuatzeko. E gogaratuko dugu, ba, babes ofizialeko etxebizitantzako baldintza hauek, krebitu zubi, bi, krebituta baldintza hauek irunbiki jarritakoak ez direla bakarrik oñaurreko fasiontarako, bigarrenerako baizik eta porterana sentzako ere, Hori da, eta porteranas bidasoen egiten dien etxeantzako, claro, kasua hauetan ze gertatuko da, berdina gertatuko da, porque empresa, o sea, empresa Berdina Dabil etxeak egiten, o sea, izan daiteke, ba da. babes ofizialeko etxeak hartzekoren konkordetan dagoen empresa batekin, baina bueno, o sea, nolako istorio hand dago babesa. Ezeko babes ofiziala bakarrik izenean dago, porque bendeetan ez dago inoako babes ofisialik. Hemen inoako erakunde ofisialik ez du babestu pertsona hauek, eta ez die bere dirua hitzultzen eta gainera beraiek zorretan daude. Jaso ez duten zerbitzu publiko bat E, hori dela eta, e, alako egoeran aurki daiteken edo nori, e, deiali aiten buzue, e, ba, zuen gana jotzeko. Bai, hori da, e, dakagu, e, alde batetik, telefonoa, 6 sortxi-sortxi, 6 bat, irubat bat, gero, imeilles, stopdesauzios arroba gmail.com imeilean, edo bestela, kalena guziko bostean dagoen erletxe lokalean, ostegunero amaiketatik ordu batetara. Oh, horrekin geratzen gara milas, gara. Zuri, agor.